Geleefd is ons blaai in die woord van die Heere na Matthäus, uh, hoofstuk 13, ons skrifleesing vind plaas uit Matthäus en ons gaan vooral op die eerste en die laatste verse van die, die hoofstuk in die woord van die Heere concentreer. Nou, Hy weet ons reeds van jaar begin en ons het soe bykie gekyk na die bergpredekatie en die, dit wat ons in die zalig sprekingen leer ons het gekyk na die structuur van die wonderlijke openbaring van die Heere in die evangelie volgens Matthies' beskryp en hoe die Heere dier Heer se woorde en stijl en skryfstijl specifiek en veral vir voor die Jode bewys dat Jezus die Messias is. En hy doen dit op een voortreffelijke wijse. As een mens kyk na die evangelie volgens Lika'se beskrywing, dan sien ons hoe hy vir al die evangelie verduidelik vir mense wat buiten die joodendom staan. Maar vir die mense wat die joodse achtergrond het, n oud-testementiese achtergrond, verduidelik hy, kijk mooi, en hy begin met Jezus' geslagsluis in hoofstuk 1 om te sê, hy is die Seen van David. Maar in diezelfde asem sê ook, hy is die Seen Hy is die Seen van God. En hierdie twee woorde, hierdie twee name vir Jezus, herhaal en word telke male gebruik in Matthies' evangelie. Ons sê bijvoorbeeld in Matthies 1 vers 1, praat hy van Jezus as die Seen van David in Matthies 14 vers 33, hy is die Seen van God. En nog 7 keer in hierdie evangeliebeskrywing, noem hy vir Jezus die Seen van God. Matthies sê, vir sy leesers en vir ons vandag, hy is die koning. As nageslag van David en beloofde Messias, is hy die koning. En wanneer Jezus dan begin preek, is sy eerste preek dit, bekeer jylle, want die koninkryk van God het nabij gekom. En wanneer ons na Jezus luister, dan kom ons achter die koninkryk, beteken, nie net een dag gaan ons in die hemel woon, maar beteken, nou reeds moet Jezus koning van jou leven wees. En dit is in elke gelijkenis en, en in sy preke wat hy geef, vyf preke in Matthäus, leek hy klem op die koninkrijk. En in weesig gaan hy daarover, dat Jezus koning van jou lewe moet wees. We sien hoe treffend hoe Jezus door sy preek in Matthäus 5 tot 7 vir hulle telke male praat vir die oud-testament en hoe dit vervul is. In die oud-tijd het hulle dit gesê, jy mag nie doodslaan nie, maar ek sê vir jy, en dan verduidelik hy wat die toepassing is. Jy mag nie haat nie. In die einde van Matthäus beskryf die Heere Jezus sy groot opdrag En stuur hy hulle na die nazies. Maar meer as dit nie net om mense te leid tot bekering nie, hy sê vir hulle, dit gaan oor discipleskap. Leer hulle Hulle moet my disciples wees, loop een pad met mense. En dan bring hy die doop, soos ons in die segel ook gehoor het in die oud-testement reeds, die Heere hier die waterteken beskryf het, en die naam van die drie God as een teken, dat hier nou een gemeenskap van gelovig is, is, een nieuwe verbondsvolk. En dan uiteindelijk sê die Heere Jezus, dit gaan oor die leringe. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En met hierdie woorde sê die Heere Jezus, dit is die belangrijkste, dit is wat my betref, hoekom die Heere die Bijbel gegeet. Die Bijbel is vir ons een openbaring van wie God is, en hoe ek as sy kind moet leven. En in dit wat ons lees in die inhoud van Matthies beskryf hy, hoe lewe jy as een kind, as een onderdaan van Koning Jezus, as een kind van die Heere. Ons gaan na een paar aspekte kyk van hierdie opdrag van die Heer Jezus om as sy kinders te lewe en wanneer ons Matthäus 13 saamlees. Net weer, jy sal ontdouw, ons het daarover gepraat ook by die bergpredikatie, die die aangrypende samenstel en, en opbou van die, die boek. As jy wil kyk hoe Matthäus saamgestel is, gaan kyk na die kaart van Isra. Na die Heer Jezus in Bethlehem geboor is, het hy van die noorde kant, het hy van Nazareth afgegaan na die Jordaan-Rivier, en daar is hy getoop, en sy, be sy bediening het begin, met sy preek, bekeer jylle, want die koninkrijk het gekom en stelselmatig het Jezus opbeweeg, weer na Galilea gaan, daar sy wonderwerke gedoen, en het het een draaipunt gekry, aan die boekant van Israël, beses Rea Filippi, toe hy vir sy disciples vraag, wie sê jylle is ek, en Petrus maakt die uitspraak, jy is die Christus, die Seen van God, en toe weet Jezus, maar, Dit is genoeg. Die opleiding van die disciples is genoeg, as hulle dit weet, hierdie, jylle prediking, was daarop gefokus, dat hulle dit sal weet, en omdat hulle dit weet, begin hy dan van Caesarea Philippe weer afbeweeg, na Jerusalem, waar uiteindelik gekruisig is, of stik 26 en 27, en of stik 28, te opgestaan het, uit die dood. So geografisch is hierdie boek ook, treffend geskryf, maar nou lees ons uit hierdie gedeelte uit, Matthäus op 13, die gelijkenis van die saaier, ons focus op vers 1 tot 9 en dan weer vers 18 tot vers 23 kom ons lees saam as ons klaar gelees het gaan ons ook saam bid Matthäus 13 vers 1, en op daar die dag het Jezus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit en groot menigtes het by om vergader, so dat hy in een skuit geklim en gaan sit he. En die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge door gelijkenis tot hulle gesprek en gesê. Een saaier het uitgegaan om te saai. En terwijl hy saai, val een deel langs die pad. En die vogels het gekom en het opgeeet. En een ander deel het op rotsachtige plekke geval, waar daar nie baie grond was. En dadelijk het het opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroe en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroeg. En een ander deel het in die doorings geval, en die doorings het opgekom en het verstik. En een ander deel het in goeie grond geval en vrug opgelever, die 100, die ander 60 en die ander 30 vauwde. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor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 Daarom spreek ek tot hulle dier gelijkenis, omdat hulle, terwijl hulle sien, nie sien nie, en terwijl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En in hulle word die profesie van Jesaja vervol, wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk en glad nie sien nie, want die hart van die volk het stomp geword, en die oore, met die oore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oore het hulle toegesluid, so dat hulle nie miskien met die oor sou sien en met die oore hoor en met die hart sou verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Maar julle oor is gelukkig omdat hulle sien en julle oore omdat hulle hoor, want vir waar ek sê vir julle, waar jy en rechtverdig is het begeer om te sien wat julle sien en het nie geseen en om te hoor wat julle hoor en het nie gehoor nie. Luister jylle dan na die gelijkenis van die saai. As iemand die woord van die, die koninkryk hoor en nie verstaan nie. Kom die boe sê en roof wat in sy hart gesaai is, en dit is hy by wie langs die pad gesaai is. En by wie op rotsachtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en die dadelijk met blijdskap aanneem, maar hy het geen wortel in homself nie hy is net vir die tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom, terwille van die woord, struikel hy dadelijk. En by wie aan die dooringsgesaas, het is hy wat die woord hoor, maar die sorg van die, die wereld, en die verleiding van die reikdom, verstik die woord, en hy word onvrugbaar en by wie op die goeie grond gesaai is, het is hy vir die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrucht dra, en oplever, die 100, die ander 60, die ander 30, voudig. Net tot so ver ons skrifleesing, mag die ere verheerlik word, dier die verkondiging van sy woord, kom ons bid samen. Vader in die hemel, ons dankie vir die genade, dat ons die woord nie net hoor nie, maar dat die dier die Heilige Gees die woord in ons hart te skryf. Dus dankie vir die voorrecht, dat ons die vaderliefde kan ken en ervaar, dat is die ontferming, al soveel keer in ons levens ervaar het, en nou bid ons dit vandag in die besonder, vir hulle wat beproeving beleef, ons bid vir elke lidmaat in ons gemeente wat kankerbehandeling krijg, En ons draal aan die op, hulle wat pijn heet. Heere, vandag in die besonder draal ons wat aan die joenis te beur aan die op. En ons gebed is dat die haar bijsta. Heere, dat die haar toevouw in die liefde. Heere, Jezus, ons bid vir elke gesin, elke lidmaat wat ongesteldheid beleef, wat siek is in die bed, en ons vraag dat die genees, dat die bijsta. dank dankie vir hulle Heere wat, so oorvloedig van die liefde ontvang, dat hulle ook uitdeel, dat hulle ook omsien verzorg, dat hulle ook bid. Nie net vir hulle self nie, maar vir al in voorbidding ander aan u opdra. En ons gebed is, Heere, dat u ons oor sal open het, die heilige geest vir ons inzicht sal geen u wil, Heere, dat ons met dankbaarheid sal leven, met gehoorzaamheid sal leven. Ons vraag, Heere Jezus, ontferm u oor ons en Wees ons genade. Dit vir ons in die naam van Jezus. Amen. Geliefde is ons hierdie Jezus Christus, die wonder van groei, van leven, wat die mens sien in een plankje is iets kostbaar. Ek onthou daar die eerste keer, wat ons daar die experiment gedoen het, met een boeinkie put, wat jy nou in die wattiekie sit, in die puring, met die water, en jy sit hom op die vensterbank, en dan sien jy, ja, daar kom een stikkie groen uit. En die wattiekies moet natgehou word, en hy moet daar op die vensterbank staan, laat hy licht kry, en dan, hoe daar een blaarkie, twee blaarkies begin, en een plankie, Wonderlik om te sien, hoe hy die ding wat lyk soos een twee stikkie boeinkie, hoe daar lewe uitkomt. En nou beskryf die Heere, die, die lewe en die, die gelijkenis. Ons het geleer, wat het die plant nou nodig om te kan groei? En die Eefra het vir ons geleer, so een plant het water nodig, daar moet vochtigheid wees. So een plant het lucht nodig, daar moet genoeg lucht wees. Hy moet sierstof krym sooplankie het, warmte nodig. En dan uiteindelik is daar tyd nodig. En iets hiervan sien ons in dit wat die Heer Jezus in die gelijkenis vertel. As ons vruchtbare kinders van die Heere wil wees, wat vrucht draan in sy koninkryk, is daar licht nodig dat ons nie versmoor word dier die dorings van sonde nie. Daar is vocht nodig, dat wanneer Ons die lewe beleef soos die klipbanke en die son wat verskroei dat ons weet daar is diep gaan. Daar is genoeg vog. En dan moet daar warmte wees. Nie te veel nie, want dan verskroei die gelowige. En uiteindelik is daar tyd nodig. Dis 'n pad wat die Here loop. En wat die Here tyd gee. Die Here beskryf dit op 'n op een stadie met 'n baie interessante gelijkenis van die, die groen koring en die onkruid. En hy sê, ons is baie keer baie vinnig om iemand te oordeel, en hy sê, dit is een stuk onkruid, hy moet uitgetrek word hier uit die koninkruid en uit die kerkheid. Maar die ene sê, wacht soe biekie, as hier die plantjes groen is, en daar is nog nie saad nie, dan lyk het die selfde. Jy weet nie altyd wat is die onkruid en wat is die koring. Maar as dit rijk word, dan is dit die koring wat die vrug dra, en dan kan jy die onkruid sien en het uitdraak. So in iemandse leven moet jy nie te gau wees om te oordeel en te sê, daar is een slechte persoon, ek skryf hom of haar af, as een ongeloofig nie, maar saai die saad, as daar vrug is, dan weet jy, gee tyd. En nou, lees ons hierdie gedeelte in die Die achtergrond wat ons nou het van die bergpredekasie, dat die Heere Jezus praat altyd oor twee groepe mense. En die feit dat hy sê, hier word saad gesaai, sê hy, hierdie twee groepe mense kom al onder die geklank van Godse woord. Daar is in beide gevallen, dit is nie een verandering, een ander boodskap wat die groep of daar die groep hoort nie. Kom ons noem dit albei as kerkmense maar het elke maal in die bergpredikatie verduidelik die Heere Jezus ook. Je krij twee huise wat precies diezelfde lyk. Maar die een is op een rotsgebouw en die ene op sand. Die ene is een christen en die ene maak of vij of sy een godsdienstige type mens is. Kan ook my godsdienstig wees, maar al aan bid nie Jezus as koning nie. En hy beskryf dit met ander beelde, daar is twee bome. Al twee lyk precies diezelfde hy het prachtige blare, maar uiteindelik draad die een vrug, en die anien het geen vrug nie. Christen, en een godsdienstige mens. En nou kom die Heere Jezus by die gelijkenis. En, En hy beskryf hierdie gelijkenis as die sleutel om al die gelijkenisse te verstaan. Nou in die oude aardie mense al gesê, gelijkenis met jy so lees, daar is een punt wat gemaakt word, en as jy daar die een punt verstaan, verstaan jy die gelijkenis. Maar in vandagse tyd sê die geleerders vir ons nie, dit is nie notwendig so nie. Kyk ons na hierdie gelijkenis, dan is hier twee sake wat vir my uitstaan. Die ene is die genade leer. En hierdie genade leer beteken eenvoudig, As jy in hierdie groep is, wat gloe dat Jezus God is en hy is jou koning, dan is jy gelukkig. Dan is dit een geweldige stuk genade. Hy beskryf dit in soveel woorde, wanneer hy in hierdie gedeelte sê, Jy is gelukkig, vers 16, maar jylle oor is gelukkig as jy Jezus raak sien as die Messias en jou koning en jou oore as jy sy boodskap verstaan. Want hy sê, van hierdie mense wat die woord van die Heere hoor, kan jy nie sê die een verdiend het meer om te gloe dat Jezus God is en die ander verwerp hom as God nie. Maar dit is wat gebeur. Hy beskryf dit, dat hierdie groep mense wat hom verwerp, daar kan omstandighede wees, hoe kom hulle dit doen? Hulle kan al kanvankelijk opgewonde wees daar oor, maar daar is geen diepgang nie. Hulle maak of hulle godsdienstige mense is, maar uiteindelik gaan het om baie motive. Geld is vir hulle belangrik. Die wereldse ding is vir hulle belangrik. Of die oomlikers daar tegenstand kom, dan sê hy nie, wat dis nie waarvoor ek ingeskryf het nie, ek stel nie belang in dit nie. Ek wil die voorspoed hee. Ek praat gestraand weer met die man, wat hulle noem hy noem homself a life coach, hy is iemand wat leiding gee aan saak mannen en saak vrouwen, en hy beskou dat die, die hoofdoel daarvan is dat die mens gelukkig is, en dat jy voorspoed geniet, dit is die hoofdoel van jou leven, en dit is nie wat die Heere beskryf in sy woord, altyd gebeur, of die hoofdoel is van die kind van die Heere nie, want die Heere jou sy kind maak, het jy een hoofdoel en dit is om hom te verheerlik, en maak nie saak wat oor jou pad kom nie, Jy het nog steeds die doel om in, in jou omstandighede God te verheerlik. wat afgeseen van hier die stik genade leer, dat die Heere vir jou maar net sê, my broer, my sister, neem daar van kennis. As dit in jou leven so is, dat die woord van die Heere inklank vind, en daar groei is, en jy glo dat Jezus Christus God is en Messias is, is dit genade gelukkig is jou oe, want nie allemaal heet dit nie. Dit tref een mens, dat die Heere Jezus sê, dis ek om hy met gelijkenisse praat. Dit is een gelijkenisse, dit is een story, nie allemaal verstaan dit nie. Sommige mense verwerpt het, dat daar in die story vir jou gesê word, dat Jezus God is en koning is. Maar jy wil het insien, wat het verstaan, dis een stuk genade. Maar nou die tweede saak, wat ek wil onderstreep is, hoe hierdie dinge wat hier beskryf word in hierdie gelijkenis, ook waar ek hier die pad van die geloof gekom. Want in die verklaring wat hier Jezus gee, aan die einde van hierdie verse, sien ons, dat hy sê, hierdie goed wat gebeur, wanneer die woord van die Heere nie ingang vind nie. Hy beskryf dit van vers 19 af, as hy bijvoorbeeld die saad wat langs die pad val, wat die voels opgeheed word, dit is iemand wat nie die woord van die Heere verstaan nie, en waar die bose hy die woorde kom, beroef, weet jy selfs, een gelovige ervaar iets hiervan. En vir my is dit, hy die dinge wat die Heere beskryf, hy die drie goed is, is een toets van jou geloof. As jy een aanslag van die bose beleef, wat dit van jou wil beroef, maar jy besef, hy kan dit nie recht kry nie, is dit op nie te bewys dat die Heere met sy genade jou in sy hand hou, want kinders van die Heere kreeg ook aanslag van die bose. Job het het ervaar, Paulus het het ervaar, maar van ons ervaar ook iets wat men soms kan beskryf as een aanslag van die bose. Hy beskryf die tweede aanslag hier wanneer hy sê, dit is wanneer op rotsachtige plekke die woord val. En die dinge wat hy beskryf in vers 21, dit is as daar verdrukking en vervolging kom, en hy sê vervolging dan specifiek terwille van die woord en die kinders van die Heere kry jou ook daarmee te doen, en in die ene kant is dit een toets, dat die Heere jou geloof toets, jy kry by verdrukking en by oor jou pad, en die feit dat jou geloof nie vrek, soos een plankje in die rotsachtige plek nie, is maar het nog een bewys, en een stuk genade, dat die Heere bezig is om in jou lewe te werk, hy is die een, wat jou nie nie die geloof gee nie, maar die geloof in stand hou, so dat jy kan groei juist dier die vervolging en beproeving jyn. En selfs die kind van die Heere kom op een stadium waar jy twyfel, waar jy onzeker is, waar jy nie weet of ek die probleem in my leven kan hanteer nie. Maar dan sien ons hoe die Heere die belofte maak, niks kan jou skuif van my liefde nie, niks kan jou uit my hand uitruk nie, ek is die God dat die plantjie van jou geloof in stand hou. Die verdrukking sal daar wees, maar het sal nie jou plant laat vrek. Want ek is die God, maar die lucht gee, so jy kan asem krij. Die vog gee, so jy kan leven. Die diep gang gee, so dat jy kan wortelskiet, en nie om uitgetrek word en omgewaai word dier elke storm nie en uiteindelik dat jy kan vrug dra. Die derde aanslag wat hier beskryf word, is dat die Heere Jezus sê, in vers 22, by wie dooringsgesaai is, dit is hy wat die woord hoor: die sorg van die wereld, en die verleiding van reikdom, verstikt die woord. En dis die derde toets, wat oor een pad van die Heere kan, kind van die Heere kan kom. Dat jy die wereldse aanslag beleef, en dis een enorme aanslag, sê die TV aan jy sê, Hierdie aanslag van mense wat sê, dit is sukses, as jy rijk is en welgesteld is. En dan die ander ding is dat hulle die mense drifte en seksuele behoeftes gebruik om goed te verkoop. Of jy sê, daar is een aanslag op hierdie gebied, wat nie net een impact het op jou huwelik nie, maar op jou verhouding met die Heere. En hulle sê, dit kan ook een struikelblok wees vir een kind van die Heere. en as jou geloof nie van die Heere Jezus kom nie, as jou geloof nie, ek is nie, maak nie saak of jy een kerk type mens is, een godsdienstige type mens is nie, beskryf hier die gedeelte, jy krij nie licht nie, jy word verstuk. Dit is die tragedie, wat ons my keer sien. Mense word in die kerk geteken en vertuig hulle self dat hulle toegeweid is, maar uiteindelik sien een mens, hulle het een ander baas, hulle dien mammon, hulle dien geld, geld is vir hulle belangriker as God, eer en roem is vir hulle belangriker as wat die Heere is, hulle word verstik dier die sorge van die leven, ja ek wil graag die Heere teen, maar ek het nie nou tyd nie, ek het een veel verantwoordelikheid, my werk, alles wat ek moet doen en bereik, my ambiesies, en uiteindelik staan hier die dinge in die pat dat jy verstik word daardeer. Maar nou kom die Heere weer eens, en hy sê, hier is een toets van jou geloof. As jy hier die toets staan is het ook niet een bewys, dat dit die, die Heere is wat jou plant in goeie grond. Dat die Heere is wat jou hart goeie grond maak, so dat jy vrug kan draag. Wat een genade, dat ons nie oorrompel word, door die verleiding van hierdie wereld, dier ons eie begeert is, maar dat die Heere ten spuite daarvan ons laat vrug dra. En dan beskuif hy die goeie grond, dit is die wat die woord hoor en het verstaan. En ook een mens by jou sê, maar ek verstaan nie alles van die Bijbel nie, hierdie gedeelte is een verskrikkelijke moeilijke gedeelte om te verstaan. Maar weet hy, as jy God volkome kon verstaan met jou verstand, dan was hy nie meer God en baie mense probeer vir hulle God skip wat hulle kan verstaan en manipuleer maar wat die Bijbel vir ons leer is dat jy net genoeg weet om te weet wie is God en hoe leef jy as sy kind het is genoeg jy het nie nodig om God voorkome te verstaan, jy moet net weet hy is God Jezus is koning en manner waar die koninkrijk praat in die evangelie beskrywing wat hy vir ons gee kan ek maar net baie voor hom nie net een stikkie van my leven om toe wijn, sê heren, hier is my beer, sê, ek gee so bydraai, hier is een bykie tyd, ek maak so bykie tyd vir gebed, of bybel lees, hier is so bykie vir my energie, ek doen so ietsie vir die koninkryk, maar om jylle leven uit te stot, soos hierdie saaikie, wat een mens kan sê, wat moet vrek, so die saaikie kan groei, wat geplant word in die grond, wat dier daar die water, die hitte, die vog, die goeie grond uiteindelik, een plant word wat vrug dra en vir Godse koninkryk betekenis het. Ga nie oor gelukkig wees altyd nie, want as daar die storms kom, die teensla, die terugsla van die son wat jou skroe, die doorings wat jou steek, die beproeving, die vervolging, die verleiding, is net nie lekker nie. Maar uiteindelik sê die Heer, dat het gaan nie net altyd oor lekker, dat het gaan oor sy verheerliking, ook in jou pijn tis in jou trane dier, verheerlik God, loof om, aanbid om. Ook wanneer jy worstel met daar die versoeking in jou leven, buig voor God, buig voor Jezus jou koning, verheerlik om. En uiteindelik wanneer jy vrug dra, weet jy, dis nie ek, wat op myself op die skouwer kan klop, ek is so goed nie. Dis vrug wat God gee, genade, wat hy in en dier my doe. Ek wil afsluit met die woorde, ek kan het van die Heere wat het so gestel het, God roep ons, maar God het ons nie geroep om gelukkig te wees nie, hy het ons geroep om gehoorzaam te wees, maar dit het prioriteit in ons leven wees, nie net ons eie geluk, maar God Godse verheerliking, Amen, kom ons bid samen. Heer Jesus, ons verstaan so min, en toch genoeg om te weet dat die God is, en ons die met groot verheugde en vrymoedigheid kan aanbid, en ons ris kan vind, en vrede kan vind daarin, dat ons saligheid nie in ons eie hande is, nie dis in eie hande. Ees die God wat lewe gee, is die God wat die lewe instand hou, wat ons geloof in instand hou, is die God wat maak dat ons uiteindelik vrug kan dra, en dat ons ook ons bijdra kan lever in die koninkrijk, dier liefdesdade, dier die liefde die noor God en ons aanbidding in u, en door mense uit te leef, help ons in die week daarmee, o Heere, om as die kinders te leef, en dat ander mense in ons levens kan sien, u is bezig, en uiteindelik u verheerlik, vir die wonders wat u doen, ons loof u daarvoor in Jezus naam, Amen.